شمع اصفره تضوي قلوب وكل غنى بحلى ضرر اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه وتمام التسليم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين الى يوم الدين اما بعد Falënderimi i takon vetëm Allahut të Mëdhenshëm. Paçja m'shira më Allahut mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me shokët e familjen dhe ata që e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e Kiametit. Do të flasim disa minuta mbi një temë të rëndësishme e cila është prej njërzve, e fshehur për njerëzve, dhe nuk e dinë njerëzit do të flasim për disa prej qëndrime të Selefit. Kur thua të Selef, ne edhe kemi përqëllim për Abdullah për i Bubarekin, e kemi përqëllim e uzaijun, e kemi përqëllim ato djetarë që këtu dhe redikun, kemi të regu për biografi në tëra, për djetarë të mëdhej të Selefit që elusim Allahun, subhanahu wa ta'ala që Allah u të nërinë gjalë më ato njerëzit. Në mundësën zbashku ma ta gjennë të lë firdausin pishtar të cilët ne e kënë rrët neve këtë fe dhe e kënë përhap fejnë Allahu Gjellë wa Ala Dini vëzër se për neve sot ka vlerë shumë të madhe të regojnë për qëndrimet se lefit Shpesh her pyten talebet hëgjelartë për meselet në ndryshme a ban, a zban edhe kështu me rath Për diri sa kemi qëndrimet Selefit, se po apo jo, për një mesele, nuk kemi nevoj për qëndrimet të tjerve. Nuk kemi nevoj për qëndrimet të njerëzve tjere. Përëndaj, dhe të flasim në disa minuta për qëndrimin e Selefit, ndaj njëriut i cilësht pëndu për e bidatit. Kemi të regu këtu shkurt, edhe në të ardhëmën dhe të reguim, e thejre për si e Selefit, cësien s'ilë Selefit, me njerëzit të cilët kanë qenë i tharë bidatit, dhe si si janë siel me ata që shëshëroon me ata, dhe kanë selefi, djetartë musliman të parë, ata evelja të Allahut, që Allah i ka dasht, djetartë të mëdoj të muslimanve, kënë pasë qëndrim interesant edhe nda njerëzit të cilët kanë qenë, dërin me një kohë prej kohërave bidatë qi. Kënë jo, parëse, tregojnë qëndrimin e selefit nda i Këtëre njerëzve është me randësi kjo qështja ti kuptoj mësendet me qëndrime Selefit Pra qëfar qëndrimi pas ka marë Selefi ndaj filen punës Kjo shumë randësi për neve Dhe e, Këto meseni janë të shpjegume në këto libra Ndërgë libra të janë matë një ura në shkjo libra e i bena të sugra të ibnibatës dhe e ka një libra tjetër të madhe e i bena të urkubra apo e sunne libra e sunne të Abdullah ibn imam Ahmed ibn Hanbel dhjali imam Ahmedi të kalë një libr e qëla të shuët sënë dhe libra l-hudgje fi bajani l-mëhaqje të asfahanit dhe libra sënët të ebërbaharit e përkëtime në gjusë qipë është mëjni me gjithë në tëmë ktejbet afërja pashës dhe libra të njëjshme të selifit si kur që është e shëria të aqërrit të njëjshit e imam Ebu Dawudit Uh, autorët e sunnit e kanë një nxanç të madh i cili quhet Ajurri. Ke ka një libër e Sharia. Po pra Sharia të Selefit e ka për qëllimin akidia. Dhe Sunnë ku thuhet e ka për qëllimin akidia. Është mirë vëllezër këto libra përkthehen, debatohen, të përhapen, të spërndahen, të mësohen, të treguohet ders për tyra dhe ta shohim qendrimin e selefit për rrethona dhe mesela të shumta që neve shpesh eremi të hutum apo kur ndajm filan hoxh në youtube duke thënë kështu apo kështu dhe në shumicën e rasteve kemi jan ato fshtell taku hoxha ka mundësi me të fshtell ose në shpejt shpejt e thon ngon pe e pegamerit kështu ka pegamerit ata kuo ata kuo edhe kështu me radh shpejt me të thonë do se me tash pa dratunin nuk kemi nevojë për kështu kemi nevojë për çëndrime dhe veprime të selefit na intereson çfar ata si i kanë kuptuar se net ata Se i kanë kuptu, sendet ata Sepse vëllazër feja në të sendet kanë qenë Ata ka qenë fej 100% Jonathë nëndë, 100% fej Nuk është përzi e pëshi Nuk është përzi e kanëmja Nuk janë përzi mendim, mendimet të njerëzë As filozofit e ndryshme As ajo se si ta mërmendja ty A banë që këpuna, por nuk banë Nga sa ta nuk janë përzi përse Ndhe si ta mërmendja ty Por ata e kanë trashiku فان اپیغامريت صلى الله عليه وسلم اتلا فان والله دوتي شبي يا نرزت ان شاء الله نجننت مبي اوي غادورا اپیغامريت صلى الله عليه وسلم اتاتيرت اثارت البلادات عطا تشكن شبيك متودا تريا ت فيس اسلام والله ملاات دوتي لغوني جغاز د لغوني جغاز انا دوتي هوت محمد صلى الله عليه وسلم Innahum qad beddalu Ba'daka ya Muhammad O Muhammad Ata kan ndryshu pastyje Ata kan ndryshu pastyje Nga se feja Muhammadit sallallahu arihi wa sallam Ska dboj me fejn Aristotelit As me Platonit Nuk no? kadboj me fejn e Ibn Sinas As të Kendit As të Farabit As me Kto fejt të sot shme që i shohim na Ska dboj me fejt islamu me kapitalizmin Ashtë me demokratinë të cilën disa njerëzit të fesë në kohën e sotit e quin së është shura E cilë është në përmenë në Kuran Wallahi, s'ka të boja me fejnë Allahut Gjellewa Ala S'ka të boja me fejnë Allahut Subhanahu wa ta Ta'ala Në kohën e salefit avdhazër Kanë qenë para arësit e këtyre bidatqive të sotit që janë Të cilët kanë qenë i thtarë të gjahëm ibn Safonit Apo i thtarë të gjahët ibn Derhemit apo i starta filozofisë të Yunanit, Greqisë. Libra të përkthime nga ana e Mu'tazilive për njerëzve të cilët e kanë marrë logjikën si fe të Allahu xhalla ve ala dhe janë chuajt të njerëzve xehmije. Në na transmetuan eve Imam Ibn Battah rahimehullah në Sunnetu As-Soghra, nda Abdullah ibn Mubarakih rahimehullah i cili ka qend të tregu ders në Izami për xhamive të muslimanëve. Ako nuk e tregu dërës Dhe ka ardhë njani prej gjehmive dhe është ullë në halka është ullë në dërës Dhe Ibrim Muarek i ka thonë Pse erdhëti I ka thonë gjehmija Kom artë të pendohëm A nuk banjeri mu penduhë Gjehmija i thotë Kom artë të pendohëm Pra e përmendëm Dhe të flasim për qëndrimin E se lefit në denjerit i cili është penduhë prej bidatit Nuk flasim për bidacionin. Zbat muahmeti për njerin Xhod Partijash, i cili është anëtar i PDs, i PDKs, i Radakas, i BDAIS apo i PDShs, atë që më rad prej prefikseve të ndryshme. Nuk flasim për to. Flasim për njerin i cili është pendue në babiloni i xehmizmit dhe vjen në hallka të Abdullah ibn Mubarakit. Qulat. Abdullah ibn Mubarak e ndal dersin. Eto theofil namse që i ardh Kjo opinon, pse ke ardh? Thot, un kam ardh të pendom, a nuk vën mua të penduaj? Përgjigja e këtij imamit të selefit Alusi më edhe njëherë, Allahu xhallahu ala, që Allahu subhanahu taala ki shpërblojë shpirtin e tij të ndarshëm me Xhennetul Ferdos dhe nevet na bashkëngjites bashkë me ta. Temi, temi prej jemaatit, mbarekit, edhe prej jemaatit, për xhamatin e Allahum Mbarekit dhe për xhamatin e pejgamberit sallallahu alei ve sellem që së njëjti është më atë që edon. Ne e dëno, e dëshmojmë për Allahu xhallahu ala se e dëno Abdullah ibni Mubarakin, rahimehullah, ka thosë thasë ka musliman rah. Çka kurt përmendën hojlar tjerë, dvehxëria janë shumë. Shumë të vogël janë. Në klasim me Abdullah ibni Mubarakin, rahimehullah. Thaat Umm Mubaraki, "Përgjigja e Allahut ibni Mubarakit nuk kërkon përgjigje e njeriut të dot me thon tash, marrë me pijamatë të qujesh mi thon njeri të çupit pe dersit." Tiç Mubarakil tash, po prishet elokuenca e Hoxhës pak, po prishet ajo Respekti dhe nderi i hoxës Qish i thot hoxëa I thot, able me vareki, qupi dërësit Ngritëto, diri asht Thot, atë zbanu në më pendua Thot, banti më pendua Por se ti duash të Tregosh Pendim Edhe kosë gjatjen në pendim Atë se je kon, bidat qi i gjekhmi Kur të këlesh atë periudhën Dhe je tregua Se je ashab sunne Sahib sunne, itari sunetit Atër e janë dërës Kjo është mënyra e vërtet, qëndrimi i vërtet, i se lefit nda i bidat qive. E jo sikur ata i thtarë të filozofisë pragmatike që e marri një mbetot edhe pravojnë si të delë mirë ajo në për video, projekt, si të shkonë mirë një tjubë ajo, si të angojnë njerëzit thotë, a, po mirë këna. E mbra pa, të Allahu Gjellewala është mirë, të Rasuliti sallallahu aleyhi ve sellem është mirë, me loqët e pëlqenë apo së pëlqenë nësef thallahu se si dhe tjetë kjo punë e këtë punë ne e të reguin neve së lefi këtë punë neve ne e të reguin së lefi prendere përmendi edhe njërë gjatë më njërës argumentimit të hoxalarve keni kujdes keni kujdes nga njerëzit të cilat gjatë argumentimit të vet të përmendi në gjendjen tane të në tjas ulesh me filani në kura tjas re me filani në kura tjas takosh me filani në kura kjo gjendje Nuk mundun të më kon argument tja, shurtona, më fekur një gjendje ime. Më thon dikush përse më ti ti më kërcënkose shurtona? Ti as takosh me shkier, hiç kura. Kë janë sëst argument? Në fenis të omenë duhet diçka argument për Allahut, për pejgamberit sallallahu alejhi dhe sallam, për sahabeve, për selefit. Kjo është dia. Mos urrej. Mos urrej dhe mos gaba të prekin tyje në pikën më dobët emocionale në katë rast, abullabim bareki nukon njerë emocionalit ti zbutat zemrat, gjunabe ka orë njeri në derës, subhanallah qish, qish me prazban për derës, gjunabe, njeri ka orë mu përnduë qish që farë pike e dopt preket, a nuk ban më përnduë, me gjihmija ka thona a nuk banona më përnduë, pa a zban për një me më përnduë, ja ta shmekon njeri me zëmër të buthot, subhanallah, për një me dhe më përnduë por ka pas regull, të serifi se si përnduës Idhët, fadhër, enneke min ashabi sënë, mithle ma kunte min ashabi l-bidatë. Gatën shko, të regohu, aqko, shfaqo, aqko, prej i tharëve sunetit sa je kon i tharë i bidatit. Kjo është mënyra e vërtet e pendimit të njëriut nga bidati, i partijave nga bidati, i të qenërit me dërgjava, të qenët nuk janë dërgjava të islamit, Jo që është thetet e islamit janë si thetet e kufrit, krijosh mënyrën e vërtet e pendimit nga ash'arizmi, kjo është pendimi i vërtet apo mënyra e vërtet e pendimit të njeriu ndaj lloj-lloj bidatave të ndryshme që janë fabrika të xhunave. Në këtë mënyrë e kuptojna se si selefi oa pasquam prendon pendimin i tharve të bidatit. Kjo është një mësim shumë i madh vëllazë. Kjo është një mësim shumë i madh, sepse Qifti i Abdullahi Mbareket dhe i Sufjanët Thaurijot dhe Euzaijot dhe djetarëve të Selefit të kata diamant këse ndi më i shtrejt ka qenë feja dhe, zër, dhe nuk, nuk ka leju në asë një mënyr në asë një mënyr të prejka feja nga sa a i Gjehmi a i Gjehmi apo a i Murgji apo a i Kadari apo a i Rafidhi apo a i Kharigi kur dhjenë përzit më gjematin e muslimanve Që din për zjet në xhamiat e muslimanëve, a do thot se me, me at pendimin evet u pendova, u dorzova i ka pastruar mizat e bidatit prej kokës së vet? Asnjëherë. Kjo nuk do të më thon kurse ai ka pastruar mirat. Kjo se ai ka arrit thot se unë jam penduar, kjo nuk do më thon kurrë se ai për nje ato mizat që i ka prej kokës i ka pastruar. Ato dyshime të mradhësi i ka pasur në vetë i ka pastruar. Kjo s'do më thon kurrë, ande nuk guxon besimtarit të mashtrohat. Nuk guxon besimtarit të sufi as dervish në këtë aspekt do bosh naif, me thon dikush u pendu be i tamam. Andaj lazer na shojim se se këto bidat e kanë lindte musliman ndër momentin kur janë shtu muslimant prej persianëve, kur janë shtu muslimant prej feve të ndryshme në veçantë ata të, të cilët kanë pasur disa votë të këshë prej muslimanëve, të cilët e kanë pranuar Islamin portasullum Islamin. Njerëzit që kanë pranuar Islamin apo sunetin dhe janë shoqëruar me hoxhallar eminent të selefite, të cilët i kanë pasur rikallaut edhe vetë ajë shërqërimi mbrapa ju ka kryu një farë mini autoriteti, i cili autoritetë mbrapa, da të kryon dam, nga se harod dhja shpet. A, kuptoni, vëdëzër, se në të vaktë, qifti apo më varekit dhe sufjane thëurri, vëdëzër, vëllohi, mi a umar jetët, mi a ostudiu, ta mënë si duhet, ato nuk kam pas uh, libra me rezhu për kriminalistikë. Ska, alikom sëlam, nuk kam pas libra të kriminalistikës. As nuk ka pas libra të rreth mafias, se si funksionon mafija. As nuk ka pas libra me leksus se si funksionon politika, por sa ato njerëz e kanë ditë shumë mirë këtë çështje. Nga sa e kanë dashur Islami në kombinacion dhe janë frikuar që të mos prishet suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra edhe i kanë thonë, shko në shpiën tënde edhe shfaqje pendimin atë shkolë dhe në çak mëny manifestoj pendimin tan atë shkolë në atë shko, mënyrë se si ke qenë ihtar i, i bidatë Jahmi kjo është mënyra e vërtetë e qëndrimit i selefit se si pranohet pendimi i bidatchës. Dhe për kësaj, vëllazër, marrëm sem në rrugën e Davedit, një ashtu, për njerëzit të cilët kanë qëndrim të një orë me gjuna të mbra, shumë, që kanë mbështetë të mbra, dhe kanë qëndrim me nam të këç, apo kështu më radh, ato njerëz vetë, alhamdulillah, fari namaz, le drejtohen, por nuk kanë nevojë mi afro, afr, hoxhësin e afër jamië shumë afro, më lart di kona ta. Dhe sa tregohet pendimi i sinqet ato njerëz. Ea, brapa ju besoj Sikur musliman. Sikurçi halifei musliman Abu Bakr as-Siddiq i ka larguar dhe i ka lënë Parmatim e Pakuai, edhe pas ende të forta të fuqisës, ata i thartë Musailema al-Zabit. Dhe brapa kur qomr me khatabi ka pas atën, janë bërë tamam muslimanë si duhet, i ka përdorur në luftë kundër persianëve. Dhe kjo është çndrimi i vërtet më i menjëshur i selefëve. Pandë vëllezër, nuk kemi nevojë neve për filozofi të ndryshëm në këtë sot. Nuk kemi nevoj për mendimin e xhalefit, u i pas xhalefin e Allahut. Wallahi nuk kemi nevoj për xhalefin. Nuk ki nevojë ti për Ramazan sot. As sesë. Vetëm mëse tregon se ç'ka bëu Abdullah ibn Mubarak apo Sofia al-Thauri. Ata të tjerë kanë vdekur në hak, alhamdulillah. Dhe na sot ku bën ato, thimë o Zot, na mundson me konxëret me ata. Nuk mundunësh më thonë o Zot, më mundson me kon Ramazan, se nuk dihet. Nuk dihet. Në finalin dhe alan në këtë merat pa njerëz sot. Nuk mundunësh më thonë kët fjalë. Edhe pse kemi një rrugë që e thoi ngjëjë fjalë sot, por realiteti është thuot me ato njerëz. Ja ato pastan pa çndrimet e sakta. Prandaj nuk kemi nevojë për lloj-lloj mendimesh e lloj-lloj çndrimesh. Lazar, edhe njëtë ta përmend një gjatë tjetër. Kur bojemi ata se çndrimet e selefit ndonjëherë na vijnë hundëve neve. Nuk na pëlqejnë shumë. Çndrimet e këtyre burrave të mujve të cilët kanë peshuar shumë rand, kanë peshuar shumë rand. Ande, nga se kanë peshushum rënd të njerëzi Nuk pas kanë leju këto njerëzi Pas kanë punu për kurësat e jahudive të ndryshum Se cilët u pas kanë mundu me fut zindika Në fejnë islamet Se cilët kanë fut 4.000 hadithet Rënshmen dhe i pengamerit se Allahu e sëllem E këto njerëzi pas kanë pastruve Po ashtu nuk më nëshme has Spektaklet më dha Këto pas kanë punuve Nuk pas kanë marë spektaklet më dha Se najna të e bo këtë pun jo, Shumë normal e kanë bo këtë pun Asi kanë pritë rroga, as të ardhuna, as stipendione, as kamera, as aplaudime, as ti faq ma shalla dikush. Sa po punon në Finlandi këtu më rraf. Ka sa gën prish për lindin të Allahu Jellala, prandaj dha feja Islame është ruajtur vdas këtu original. Elhamdullilah. Dhe nuk lën Allahu Subhanahu ve Teala, derĩ ditën e kıyametit në ndonjë çast, edhe moment, që mos ekziston feja Islame originale, sikur që ka thënë konë, Peygamberi Sallallahu së Aleyhi ve Sellem fuqizot apo dopsot ba të forë diko nuk po dopsot vetëm se egzistan do shto, me lena allot, të ju mësojmë shtu me lejene allot të të të të regojmë ko pas kohë kështu shkurt qëndrimet se lefit për në gjarit në ndryshme se si se lefi i pas kanë kuptu ato sinde o ma lem jekun johme idhindina fe ma hu e bidin aja që atë dit nuk o kon fej o dhe zërë kanë thanë nuk është fej sotë Ajo e cila nuk ka çën fe në kohën e Ibni Mumarekit, nuk ka fe në kohën e Saudit. Ajo e cila nuk ka çën fe në kohën e Imam Alikut, rahimahullahu, nuk ka fe asat. Po ka mundsi njerëzit me u fsheh pas fesë, me thëndrimet e veta. Por kjo nuk ka të bëjë me fen e Allahut subhanahu wa taala, prandaj e shpresoj se ti kuptona këto Këtë rast edhe këtë qëndërimet sëlefit nëse ka dikush me pyjtë për ma të dhalesh për të sëjnë dhe mujnë ama ma zderësit. Inshallah, e er luësëm Allahun gjelati, Allahun subhanët, Allah muslimant edhe hojëllartë të muslimanve të vëddisën të aqelë sytë, e të ashojën realitetin të rraltë, e të ndihmojnë të mire në muslimanve, e të të ndihmojnë muslimant prej në dorësë armikot, wa salli lahumare në nëbina Muhammed wa ahre dhe amana, هل ترى كيف لبسنا في الترائي من لبوسي فابتسمنا للبرايا واختلينا في عبوسي